Славного мужа, що тяжко стогнав, повезли вони в місто. От досягли вони броду, ріки струминистої Ксанту. Вирами славного, що породив, його Зевс несмертельний. Там його пова зазнявши, на землю поклали й водою, геть облили. Він зітхнув, і розплющились очі у нього. Ставши навколішки, кров почав він випльовувати чорну. Знову проте на землю упав, і ясні його очі темна ніч обняла. Ще оглушений був він ударом. Щойно уздріли аргеї, що Гектор подався із поля. Кинулись ще запальніш. На Троян, всю згадавши відвагу, Перший ізвоїв тоді Син Ойлея Еант прутконогий, Раптом набігши загостреним, Сатніє списом ударив. Німфа Наяда його Бездоган народила Енопу, Щоб із стадами пастушив На березі сатні Оенту. Близько підскочивши списом Славетний нащадок Ойлея в пах його вдарив і впав той на землю. Над вбитого тілом вої Троян і Данаїв зіткнулися в битві страшенній. Полідамант, списоборець, за вбитого месником вийшов. Парость Пантоя, він праве, плече протоєнру ранив синові Ареїліка, Плече простромив йому наскрізь спис величезний, і впав той, руками хапаючи землю. Полідамант з похвальбою великою голосно крикнув, «Ні, не дарма, як видно! З міцної руки, пантоїда, духом великого мужа цей спис полетів, мідногострий, в тіло пройняв його нині. Один із аргеїв, як видно!» «Зійде на нього, спираючись, він до оселі Аїда!» Мовив він так, і болем хвальбаця торкнула Аргеїв. Більше від інших Еант розтривожився серцем відважним син Теламонів, тож біля убитого був він найближче. Списа блискучого швидко він кинув у слід воякові – Полідаман же, відскочивши вбік, щасливо уникнув чорної смерті, на себе прийняв архелог її мужній, син Антенора, богове його прирекли на загибель, в'язи його він ударив, де сходиться карк з головою, у верхній хребець і обидва на шиї розсік сухожилля. Падавши Ротом і ніздрями, і цілою той головою в землю раніше зарився, аніж гомілками й коліньми. Голосно крикнув Еант бездоганному Полідаманту. «Полідаманте, подумай лише і скажи мені щиро, гідний чи ні, чоловік, оцей був полягти у відомсту за прото Енора». Він не простак і не з простих, здається, чи не доводиться він антенору в покірнику коней братом чи сином, адже на рідню його дуже він схожий».